Розділ шістдесят п'ятий. стояв у заціпенінні, поки дорін на колінах укалюжі крові не перестав кричати. Наступивша тиша була ще тяжчою. Ось що чекає на зрадників, сказав король. Шол кинув погляд на короля, потім на свого розчарованого горем друга, і рука стала тянутися до меча. Забери меч, капітане, посміхнувся король. Мене не цікавий твої шляхетні пориви. Завтра ти повернешся додому до батька, тож не ганьбися на останок. Шол не прибрав меча. «Ні, ні в як і Ангілля не поїду», – похмуро заявив він. «І вам більше служити не буду жодної секунди. Тут я бачу лише одного справжнього короля. Він народився королем, але він не сидить на цьому троні». Дорін стиснувся. «Сказаного вже вистачило, щоб закувати в кайдани і Ішаола, проте капітан продовжу. І на півночі справжня королева. Одного разу вона вже розбила ваших чудовиськ. Вона громитиме вас знову і знову, оскільки вона і ваш син уособлюють те, чого ви найбільше боїтеся – надії». Надії неможливо знищити, можна поневолити людей, але й тоді у них залишиться надія. Можна знищити їх тисячами, а надія житиме. Король байдуже знизав плечима. Коли голова злітає з плечей, усі сподівання зникають. Зараз ти в цьому переконаєшся. Він класнув пальцями, подаючи знак солдата: Цього теж убити. Шоу різко повернувся до них і прийняв бойову стійку. Готовий прориватися звідси разом з Дорином. Класнула пружина арбалета. Тільки зараз Шоу зрозумів... Прибічників короля у цій кімнаті набагато більше. Інші ховалися за скляним троном, у неприродно густих тінях. Капітан ледь встиг повернутися і побачити арбалет, що летить до нього з уречистою точністю. Ще він побачив округлі очі Доріна. йому миті кімната вкрилася льодом. Десь на середині між стільцем і Шаолом Арбалет буквально мерз з повітря, а потім упав на підлогу і розлетівся на дрібні шматочки. Шоу у ньому жаху дивився на два люті. «Сині вогні!» «Очі Доріна! Не смій його чіпати!» – заволав принц. Лід швидко поширювався по кімнаті. В ньому замерзли ноги переляканих солдатів, кров сорші та сам Дорін. Принц підняв руки. Між пальцями переливалося полум'я. Його волосся смикало холодний вітер. «Я знаю, що це в тобі є», – сказав король, підводючись строну. трону. Але Дорін простяг руку і порив крижаного вітру, перекинув короля назад на сидіння. Вікно розлетілося вщент. Вітер люто гудів. Заглушуючи інші звуки. Усі, крім слів Доріна, він обернувся до Шаола. Руки та одяг принца були залиті кров'ю сорші. Біжи звідси, а коли повернешся, король піднявся на ноги. Побачивши це, Дорін кинув у нього нову хвилю магічної сили. З кривавленими щоками принца текли сльози. Коли повернешся, спалиться замок вщент. І затронув Доріна вдарили хвилею відповідь, схожою на чорну хмару. Іди, наказав він Шаолу, готуючись відбити цю атаку. На зустріч чорній хвилі вирвалася вогняна куля, і від їхнього зіткнення здригнулася весь замок. Солдати злякано закричали. У Шоула підгиналися коліна. Проманула думка. Інша думка остудила його порив. Якщо він залишиться, потрапить в пастку. Перша була розставлена Едіону та Еліні, друга – сорші, Третя – Доріну, щоб змусити принца розтратити всю свою магічну силу. Дорін це теж знав. Знав і таки вступив у протиборство з батьком, щоб Шоул міг бігти. Знайти Еліну і розповісти їй про події цього страшного вечора. Хтось мав вибратися звідси, хтось повинен залишитися живим. Шол подивився на принца. Можливо, вони бачилися в останнє. Тому він сказав те, про що знав момент їхньої зустрічі. Коли ще своїм дитячим розумом зрозумів, що Дорін його брав за і «Я люблю тебе». Дорін лише кивнув. Його очі, як і раніше, палали. Він знову підняв руку, готуючись відбити батьково так. «Брат, друг, король». Стіни замку здригнулися від другої хвилі чорної королівської сили, шол проштовхнувся крізь оторопілих солдатів і кинувся тікати. Ідіон міг лише здогадуватися про те, що відбувається в кімнаті для спеціальних нарад, якщо навіть у підземельні стіни тремтіли, як від землетрусу, на горі було пекло непроглядне, але на солдатів з мертвими очима. Ці струси не діяли, вони тягли Діона до підземельної в'язниці. Йому було легко зробити свій вибір. Коли капітан уже зібрався взяти провину на себе і занапастити їх обох, Едіон думав тільки про Еліну, як на неї подія загибель друга. Нехай Едіону не судилося їй побачити, але вона побачить Шаола. І це краще, ніж якби йому випало принести їй сумну звістку про загибель капітана. Судячи звуків, Дорін зробив відволікаючи маневри, Прикриваючи втечу Шаула, і, може, справи там були серйозніші. Крокуючи темними коридорами, вже колишній генерал зрозумів принц ніколи не простить батькові бисто своїй коханої. Він не обманював, що молитв за себе за капітана. За десять років боги не допомогли йому. Смерті Едіон не боявся і все таки сподівався хоча б раз побачити Аліну. Дорін повалився на мармурову підлогу, де відтанула калюжа крові сорші. Нова хвиля сліпучої. Та, опалюючи чорний сили, збила його з ніг, заповнивши рот міста всі частини тіла, а він і зараз бачив меч, що ж сорші шкіру жили кістки. Очі його коханої встигли востанє блиснути і згаснути. Разом з головою меч цього виродка підняв і частину дивовижного волосся сорші. Чому вони не випередили короля бодай на крок? Вони й подумати не могли, все сталося так раптово. Але коли затронув вистріли по Шаолу, цієї смерті він би не витримав. Дорин більше не боявся розкрити перед батьком свої магічні сили. І смерть заради порятунку друга теж його не лякала. Хвиля чорної сили поступово розвіювалася. Дорін продовжував лежати на закрилавлених плитах підлоги. Йому не було куди йти. Шаол зумів втекти. Цього достатньо. Дорин простягнув руку до тіла сорші, Він майже дотягся до задубілої руки, коли батько підійшов і схилився над ним. Добивай. «Чого вже там?» – прохрипів Дорін. Йому було важко дихати, чи то від запаху крові, чи ще від чогось. «Навіщо мені тебе добивати?» Король уперся коліном йому в груди. Смерть – це було б надто просто. В руках батька блищав якийсь чорний предмет. Дорін люто відбивався від солдатів, що прибирали його від підлоги. Він намагався викликати в собі хоч краплину магічні сили, а батько натягнув на його шию нашийник із каменем верда. Шол розповів, що такі ж нашийники носили тістоти, на мертвих островах. Ні. В якомусь сенсі це було навіть страшніше, ніж страта сурші. Він бачив істоту, яка сиділа під землею під бібліотекою. Чув на кого перетворився рулан та кальтена. Навіть перстень з каменю верда робив людину, слухняною іграшкою в руках його батька. А тут справжній не що замикався на невидимий замок, але без замкової щілини. Тримайте міцніше. Принц. Ледве міг дихати, батьківське коліно боляче дало йому на ребра. Поки що король перегравав їх усіх. Сяк так Дорін змінив руку і потягся до тіла Сурші. Він встиг доторкнутися до її неживої руки. Ще за мить холодний камінь стиснув його горло. Пролунало слабке клацання, потім шипіння. Його обступила пітьма і почала розривати на шматки. Шолутік. Часу заскочити до своєї кімнати поречі не було. Дрогоцінні секунди він витратив на те, щоб заглянути до Доріна. Швидконога, що чекала господиню, здивалася його появі. Шаол мовчки перекинув псину через плече і поспішив до колишньої кімнати селени, а звідти до таємного виходу підземелля. Чуючи недобре, собака притихла і навіть жодного разу не заскавчала. Тричі замок струснуло так, що з камня густо посипався пил. Шаол не зупинявся. Кожен удар казав йому, Дорін поки що живий. Потім стало тихо, зловісно тихо. Надія єдине, що забирав у своє серце Шаол. Надія на найкращий світ, в ім'я якого пожертвував собою Едіон, Соршата Дорин. Дорін. Зупинився він лише один раз, швидконога, запитливо подивилася на нього, але тьохнути не наважилась. Мовчки, просячи богів пробачити його, Шаол вбіг у гробницю аліани, схопив Дамаріс і насипав у кишені плаща кілька жеменік золота. Бронзовий череп мовчав, проте Шаол докладно пояснив Морту, де його шукати. Про всяк випадок, якщо вона повернеться. Мало, раптом вона не знає. Морт не промовив жодного слова, але шоула не залишало відчуття, що цей свідок все чудово бачить і чує. Схопивши мішок з книгами з має, зібраними з селеною доріном, Шоул рушив у підземний коридор, який вивів його на берег стічної канави. Ще за кілька хвилин він уже піднімав важкі залізні грати над смердючою річкою. З того боку було темно та тихо. Взявши швидку ногу на руки, Шоул вибрався назовні. З боку замку лунали окремі крики. Але ніякого переполуху там не було думати про те. Чи живий дорін, чи загинув, йому не хотілося, бо він не знав, що гірше для принца. В таємній оселі Селени Рен неспокійно ходив з кутка в куток. А де? Ледь встиг вимовити він, і зразу замовк, побачивши кров на одязі Шаола. Кров сурші. Шаол не знав, звідки з'явилися слова, але він зумів розповісти Рену про те, що сталося. Отже, залишилися ми двоє, тихо сказав Рен. Шол кивнув. Швидконога обнюхала нове місце. Потім вона вивчила Рена, переконалася в його повній неїстівності, і вперше за весь час гавкнула. Рен почав заперечувати собака здатна привернути зайву і вкрай небажану зараз увагу. Шоу сказав йому, чия це собака, Рен здався. Треба віддати йому належне. Рен не знітився, не схопився за голову. Добре, що дід поїхав. Ми знайдемо спосіб звільнити Едіона якнайшвидше. Ми вдвох теж сила. «Ти знаєш, у замку всі ходи та виходи. У тебе там лишилися свої люди. Ми обов'язково знайдемо спосіб». Рен помовчав, змикаючи під «Ти сказав, дівчина Доріна була цілителькою?» Шоу кимнув головою. Рена всього перекосило, ніби тільки зараз до нього дійшло страшний сенс, розказано капітану. «Її звали Соршею?» «Ти був тією самою подругою, кому вона писала листи?» Видихнув шоу. «Я постійно вимагав від неї нових відомостей. Мені завжди було мало». Рен сховав обличчя в долонях, голосно втягнувши повітря. Потім глянув на шаола. В очах бунтівника, як і раніше, не було страху, лише рішучість. Він простягнув Шаолу руку. Нас лише двоє, але ми зуміємо їх звільнити. Ідіона та твого принца. Шоу без вагання потиснув протягнуту руку. Розділ 66 шостий. Мурат. перепитала манона. Вона не дочула Ми там боротимемось. Бабуся нарешті зволила обернутися до неї обличчям. Служити тамтешньому герцогу. Верховна відьма блиснула очима. Це наказ короля. Він вимагає, щоб головнокомандувач і половина наших сил були зосереджені в мораті і були постійно готові. Друга половина залишається тут під командуванням іскари. Та охоронятиме північні рубежі. А де ти будеш? Бабуся з сердитим шипінням стала. Знати багато питань. Навіть для головнокомандувача. Вона напустила голову. За всі ці дні вони жодного разу не говорили про крошанську відьму. Мануна різко витримала мовчазне послання. Наступного разу на місці крошанки може опинитися хтось з загону 13. Тому не відведячи очей, вона поспішала додати. Я питаю лише тому, що мені не хочеться розлучатися з тобою. Верхуха з тебе ніяка. Верховна відьма повернулася за стіл. Я поки що залишусь тут, а до літа переберуся до Марата. Тут у мене теж вистачає справ. Мануна поправила свій новий червоний плащ, що сповз плечей. І коли нам відлітати до марата? Завтра бабуся посміхнулася, блиснувши залізними зубами. Навіть уночі вітер залишався теплим. Він пах свіжою травою та талою водою річок. Єдиним звуком, що розривав нічну тишу, були гучні помахи драконячих крил. Половина повітряної армії залізнозубих, очоленої маноною, летіла вздовж білокличих гір на південь. Вони намагалися триматися в тіні гірського ленцюга, постійно змішувати ряди і пірнати у хмари, щоб ніхто не зміг підрахувати точну кількість відьом, що летять. Іноді з грудей Манони виривалося тихе зітхання, і вітер ніс його в темряву, граючи подолами довгого червоного плаща. По сторонам від неї летіли Астрина та Сорель. Обидві мовчали. Шлях був довгий і не час для розмов. Спочатку на південь, уздовж Білокличі гір, далі на захід, через задубілий ліс, та й до інших гір, Мурацьких. Коли почне світати, вони піднімуться вище за хмари, і там, до гірської фортеці, де знаходився герцог. Король вимагав, що відьми прибули туди непомітно. Не дивно, що часом польоту було обрано ніч, але до задобілого лісу було ще далеко. Поки що вони летіли вздовж, білокличі гір і темні вершини здригалися від помахів драконячих крил. Обличчя сорель було під стать горам, кам'яним. Вона вела постійне спостереження за навколишнім простором. Зловивши на собі погляд Маноне, старіна посміхнулася ширше, ніби вони летіли не в морад, а як у давні дні кружляли над омагою. Заступниця двоюрідна сестра Манони буквально тріумфувала, вбираючи в себе цей п'яний вітер. Манона дозволяла собі насолоджуватися вітром і взагалі відкрито висловлювати свою радість. На ній була велика відповідальність на всіх них, але на ній насамперед. Щоб там не стверджувала полонена крошанка, Манона народилася без серця та душі, вона їх не потребувала. Ніхто не знав, скільки триватиме війна, яку починає Дарландський король але не раніше, ніж вороги короля будуть поранені і знекровлені. Тільки після цього залізнозубі вирушать на іншу війну – відвоювати свою давню батьківщину. Як це чудово – повернутися додому. Розділ 67 Сонце, що сходить, золотило води річки Авері, коли людина в плащі вийшла на хиткий причал у нетрях рафтхола. Рибалки готували човни, збираючись на денний лов. Нічні гуляки, похитуючись, поверталися до своїх убогих жилищ. Столиця імперії ще спала і нічого не знала про події минулої ночі. Чоловік дістав гарний меч, глянув на ефес у вигляді орлиної голови, потім довго дивився на лезо. Багато спогодів було пов'язано з ним, але зараз у нього на поясі висів інший меч – зброя стародавнього короля, що залишилася з часів, коли чесні люди служили благородним правителям, і це несло справедливість та процитання всього світу. Вони повернуть світові справедливість і процвітання, навіть якщо заради цього йому доведеться віддати своє життя. Він уже пожертвував усім, що мав ім'я, звання, титул. Відтепер він злочинець, зрадник брехун. Ніхто не бачив, як людина кинула меч у річку. Спіймавши сонячний промінь, орлина голова спалахнула золотим вогнем і згасла. Меч назавжди зник у темних водах Авері. Розділ 68 Селена переконалася, що умови своєї нової клятви на крові Рован розповів так, як вигідно йому. Шлях до найближчої вендолінської гавані зайняв у них два тижні. На превеликий подив селени, влада Рована над нею не тільки не ослабла, а навпаки значно посилилася. Він уже вважав себе її придвоєним. Що знову ж таки, за його розумінням, давало йому незаперечно права щодо її безпеки, дій та задумів. Мощіна вулиця-містечка, поки вони зараз крокували... Виходила прямо до гавані, слідуючи поради з Рованом, селена мучилась думкою. А чи не поспішила вона? Чи не здійснила дитячу дурість, назавжди прив'язавши до себе цього фейця? Останні три дні вони сперечалися, чи повертатися її у Адерлан найближчим часом. Більш безлузду задуму я ще не зустрічав. Соти, повторяв Рован. Зупинившись у тіні якогось питного закладу, він похмуро оглянув море та кораблі. З моря дув прохолодний вітер. Повертатись туди одній – самогубство. «По-перше, я повертаюся як Селена, а не як Аліна. Як Селена, яка виконала королівський наказ. Ти ж сама казала, що Дерландський король швидкий на розправу. Тебе схоблять, щойно ти вийдеш на берег у Рафтхолі». Думаю, король і королева Елоє вже отримали мого листа із застереженням. Офіційно всі зв'язки між Ерілеєю та Мендоліном були обірвані, жодної торгівлі і природно жодних листів. Але існували неофіційні шляхи, одним із яких і скористалася Селена, що ж до Шаола. Він був ще однією причиною, яка змушувала її хотіти в Адерланд. Прокинувшись цього ранку, Селана потяглася до персня за мулетом і зняла його. Вона відчула благословенне полегшення, на її серце звільнилося від останньої тяжкості. Але між нею та Шалом залишилося багато недомовленості. І потім вона повинна була переконатися, що йому нічого не загрожує і не загрожуватиме. Отже, ти маєш намір забрати у свого колишнього господаря ключ Верда, знайти капітана і що далі? І це називається повним підпорядкуванням. Маебі він запитань не ставив. Далі я вирушу на північ. А мені накажеш, невідомо стільки місяців сидіти і колупатися в носі? Ну Но знов, Рован, є речі, яких тобі не зрозуміти там, де магія під забороною. Одне твоє татуювання викличе дуже багато підозр. Але якщо навіть на це вони не звернуть уваги, залишаються волосся, вуха, зуби. У мене є й другі обличчя. Рован, ти зараз внущаєшся наді мною? Не витримала селена? Якщо я кажу, що магічна сила на Ерілеї не існує, то це значить, що не існує. Це означає, що ти таки залишишся білим яструбом і їстимеш щурів. Щоправда кажуть, рафткольські щурі жирні та смачні, і можеш їсти їх місяць за місяцем. Рован похмуро глянув на неї потім почав уважно розглядати корабель. Від селени не сховалися, що вчора ввечері він відлучився із заїжджого двору, пробрався на цей корабель і облазив судно вздовж і поперек. Разом ми сильніші, ніж порізно. Видав свій головний аргумент Рован. Якби я знала, що отримаю невгамумний не головний біль, я б ні за що не погодилася прийняти свою клятву на кров. А Еліна. Дякую, хоч не називаєш її ваша честь, чи моя королева. Під яким би ти ім'ям туди не повернулася, тебе все одно спробують схопити та вбити. Думаю, андерландський король вже почав полювати на тебе. Ми могли прямо зараз вирушити до Варесу, до Ашарірів. Як вони, твої родичі, по лінії матері, хоч і смертні. Всі разом ми виробили стратегію. Я її вже виробила. Мені потрібен ключ Верда. Його добути я можу, тільки з'явившись у рафтхолі Пота, як селена. Ще раз прошу тебе. Рован, я відпливаю. І це, як ти любиш говорити, не обговорюється. Я зберу мій двір, наш двір. Адже хтось мав уціліти. Спільними зусиллями ми створимо найбільшу у світі армію. Я поверну всі бурги, які в мене є перед селеною Сардотін, моїми батьками та предками. А потім... Селена подивилася напрямку своєї далекої батьківщини, а потім... Я сколихну зірки. Вона обійняла Рвана. Незабаром я пошлю за тобою, а поки що займись якоюсь корисною справою. Рван похитав головою, але міцно обійняв її. Можна сказати, стиснув її обіймо. Мабуть, я повернувся до вартового туману. Селена кимнула головою, трохи помовчавши. Вона все ж таки вирішила поставити їм питання, яке давно не давало їй спокою. Пам'ятаєш того ранку, перед Доранелою, ти молився, меле? Ти так і не розповів мені, про що ти її просив? Селена вже думала, що він, як і раніше, відповість це тебе не стосується, але помилилася. Я звертався до Мели з двома проханнями, насамперед просив її допомогти тобі пережити зіткнення з маевою, дати тобі силу та розуміння. Також звідки то дивне заспокійливе тепло, та незрима присутність, яка зміцнювала її рішучість. Передзахідне сонце зігрівало щоки Селени, але по спині пробіг холодок. А яким було друге прохання сподівання нерозумного. Решту Селана прочитала в його очах, але це прохання виповнилось. Чи небезпечно, тому чиє магія літ та вітер? Молитися Меле. Рован з незавплечима загадковко посміхнувся і стер сльозу, що котилася з її щоки. Не знаю, з якої причини, але Мела мені подобається. Вона погодилася, що ми з тобою – дивовижна пара. Цю причину Селана не знала і не хотіла знати. Зараз вона взагалі не думала про богиню сонця. Міцно обійнявши Рована, вона вдихала її запах, запам'ятовувала відчуття його тіла. Її перший придворний. З них обох починається двір, який обов'язково змінить світ. Вони разом будуватимуть велике королівство Терасен. Корабель відплив, коли зовсім стемніло. Усіх пасажирі замкнули в трюмі, щоб не дізналися про таємні проходи через рифи. Коли ж нарешті засувиняний корабель уже був у відкритому морі. Над палубою літав білохвост яструб. Побачивши селену, він знизився, ніжно провів сріблястим крилом по іщеці і злетів в небо, прокричавши прощальний клич. Місяця цієї ночі не було. У слабкому світлі зірок Селена розглядала шам на долоні, її клятву у Нехемії. Вона обов'язково забере Робіна ключ Верда, а потім розшукає і два інших. На відміну від Бреннона, вона не зберігатиме ключів себе, нехай повернеться до своїх воріт. Вона відновить магію, знищить Індерландського короля і звільнить усіх жителів Ерілеї. б їй це не коштувало, скільки б часу це не зайняло і як далеко не довелося б зайти. Вона відкинула голову, дивлячись на зірки, вона була Аеліною Ашарір Галатинією, спадкоємицю двох могутніх родів, захисницею колись славного народу і королевою Тарасена. Я, Аеліна Ашарір-Галатинія, і я не боятимусь.